sahala alayka ya ya rasul allah wal fajr wa layali al ashr wal shaf'i wal wadi wal layl idha yas hal fi dhalika qasamul ladhi i 10 noći I paarni, i ne paarni, i noć kada nesta je. Zar toho panetnom za aklet vani. Isto ne je rekla u zuišeni, Allah. Audhu billahi min shaytanirracijim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala seyidina muhammadin wa alalihi <coughs> wa sahbihi i ajma'in nebesa i zemlje. Hvala Allahu Đallašanu koji nas je počastio da nam učitelj i uzor kroz naš ovo život bude Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Salavat i salam donosimo na onoga koga je Allah učinio najboljim i najljepšim uzorom. Na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu častnu porucu i na plemenite azhabe. Onaj koji za uzora i za učitelja kroz ovaj dunjalučki život sebi uzme Resulullaha sallallahu aleyhi wa sallam, ta je postigao uspjeh i na ovom i na budućem svijetu. Zato jesmo evo svakog četvrtka tu da bi naučili i u svojim životima primijenili ono što je on ostavio kao svoj emanet nama, a to su njegove riječi, to jeste njegovi hadise. Havs Kenan je danas odsutan, nije mogo malo prije stiguo s puta i zamolio ime da, da ga zamijenim večeras, tako da evo sam došao da, da ispunim emanet koji mi je dao. I molim Allaha džel lešanuhu da u dobra dijela upiše nama naš dolazak večera sa I Allaha džel lešanuhu nam to na vagu naših dijela stavi na danu kada se bude i trun dobra gledao kod Allaha džel lešanuhu. U ponedijak na večer s mezanom ušli smo ili nastupili su, kako je evo i, i su tam proučio u Korani Kerimu, u suri Feđer, nastuplo je deset dana odnosno, ušli smo u deset dana mjeseca Zuljiđe. Kolika je vrijednost tih dana, govori nam i činjenica da Allah Čelešanumu u Kur'an i Kerimu kune se, kazavšem, vel feđr, vel ajali -e naša. Tako mi zori i deset noći. Mu Fesiri u ovom gdje smatraju i Kesiri u svome tefsiru zabilježio da tak, ovo, kletva za ovo tako mi zori, da se to odnosi na onu zoru prvi dan Bajrana ujutru, a deset noći se odnosi na ovo, ovo vrijeme do Bajrama, odnosno ovih deset dana. Znači sama činjenca da Allah se kune tim danima ili tim noćima, govori nam koliku vrijednost ili kolike blagodati ti dani u sebi sadrži. Zato blagoli se onome ko ove dane ili koji je već počeo od utvorka postiti, ima nijeta postiti i tamo do Bajrama, ili radi neka druga dobra dijela I tako se nastoji približiti Allahu Đallašanu. Kolika je vrijednost ili kolike je blagodati ovih dan u sebi sadrže, govori nam i hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam u kome on kaže Nema dana nema dana u kojima je dobro dijelo draže Allahu od ovih dana. Pa su ashabi pitali, ja Rasulallah je li to i od džihada na Allahovom putu Boži poslanih sallallahu alaihi wa sallam je odgovorio ni džihad na Allahovom putu osim ako čovjek na tom putu založi svoj život i svoj metak i ništa ne vrati pogledajte nima dana u kojima je djelo Allahu dželašanu udraže od ovih dana na drugom mjestu ili drugom hadisu Resulullah sallallahu alaihi wa sallam nam je preporučio Možda jednu stavku koju bi trebali primjenjivati je ovih deset dana. Pa kaže nam Boži posanik, ali i selam ovako. Nema dana u kojima je dobro dijelo veće i draže Allahu kao što je ovih deset dana. Zato u njima često izgovaraj kaže Allahu posanik. Često izgovarajte tehliu, la ilaha illallah, tekbir Allahu ekber i tahmid elhamdulillah. Ovdje je Božih poslanih sallallahu alaihi wasallam ovo direktor nam preporučio šta bi trebali činiti jednu stavu koju bi trebali činiti, evo, kroz ovih deset dana. Što češće se družimo kroz zikr, izgovarajući leć la ilahi illallah, izgovarajući Allahu akbar, izgovarajući alhamdulillah. Posebn, posebnu važnost ili posebnu vrijednost u ovim danima čini jedan dan za kojeg Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže najvrijedniji od dana u godini je dan Arifati. Zato je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam preporučio da ga posti. Taj dan naši ahbabi, naša braća i naše sestre, oni koji su naši zaslanici, na časnim mjestima boravit na Arifatu. Kada njihova dola nije će biti odbijena, Kada će njihova doba biti primljena ako ovoj daničan? I mi smo sretni jer većina nas ima nekoga ko, ko će ga tamo zastupati, ko će činiti Allahu -hu dželašanu hudovu za njega. Međutim, vidite, Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam je ostavio mogućnost i nama koji nismo na hađu da iskoristimo blagodat tog dana. Kako? Da postimo Zašto? Zato što Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže On briše grijehe U protekloj i u idućoj goti. On priši, briše grije za protekloj i za iduću godini. A znajte, kako je, o tom smo govorili i sušali ste u Ramazanu, hadis i kuci u kome Allah Čerlešanu kada je, moj i ja za njega nagrađuju. Ja za njega nagradu daj. Da. A onaj ko isposti samo jedan dan, Allah radi. Samo jedan dan Allah radi ko isposti kaže Allah poslanih, wasallam, Allah će mu lice njegovo udaljiti od 2-3 koliko od 70 godina hoda. Samo jedan dan koji isposti Allah radi Zato nastojimo evo u ovih 10 dana ako nismo već od početka nastojimo koliko možemo ugrabiti dana da isposti da zaslužimo da zaslužimo ovu nagradu a naročito dan arefata Naći to deveti dan Zuhidjat, dan uoči Kurban Bajrama, dan Arefata, da ga postimo, da Allah u tom dan Allahođa lešanuhu doveći njima. I ovo je ono što je Resulullah sallallahu aleyhi wa sellem preporučuo i kazivao. Mnogo je toga na što nas je još potstava u ovih desetak dana da čini Ali ovo ja sam izdvojio samo neke stvari i posebno se želim na dvije stvari zaustaviti. Ja vas molim, iz sebe i vas, Da ovih deset dana Zulhidžeta razmišljamo o dvije stvari. Za koje smatram kao imam da su i kako danas u velikoj krizi. Prva stvar je draga omladino, braćoj i sestri. Prva stvar o kojoj nam valja ovih deset dana razmišljati, preispitati u kakvom halu i stanju je to kod nas u našim kućama, jeste naš odnos prema rodbine. To jest rodbinska vezana. Svakorazna iskušenja nas zadesi. Puno nekakvih, problem, puno nekakvih, nekakvih problema se susreća. Tragamo za rješenjima. Puno je događaja koji se oko nas dešavaju i mi vrlo često nekad, ili tako, kad sjedimo jedno s drugima kao da popijemo, velimo što bi se ovo moglo dogoditi, što se to baš dogodi eto tom nekom, našoj mahlavu, što se to dogodi u našoj mali, u našem gradu, u našoj državi, tako da tako. Ako bi tragali za odgovorom, možda bi mogu odgovor da leži u hadisu Rasulullah sallallahu anehi wa srm. U kojem on kaže neće se Allahova milost spustiti na, na jedan nar niti na jedno mjesto sve dok među njima ima neko ko kida rodninsku vezu kaže Allah nema milosti gospodara tu nema u našim kućama sve dok neko ne do Allah našim kućama ima neko ko kida rodninsku vezu omaj odnos prema rodbin je danas u velikoj krizi a znajte da od tog odnosa Od tog odnosa zavisi naš odnos, odnosno naša veza sa stvoriteljom. Kada Allah je Allah Adlašanu stvorio rodbinsku vezu, upitao je ovako, hoćeš li ti biti zadovoljna da ja čuvam ili da ja održavam vezu s onim ko čuva tebi? Od rodbinske vezi, odčuvanja takve vezi, zavisi naša veza sa stvoriteljom. Jer je Allah dželašanu dalje upitao, a hoćeš li biti zadovoljna da ja kidam veze s onim koji kida tvoje veze? Rodbinska veza odgovorila da. Ja vas molim da u ovim danima dok Urbam Bajram razmislimo o odnosu ili rodbinskoj vezi ili odnosu prema našoj rodbini nemojmo sebi, nemojmo, mislim, falallahu, djel'lašanuhum, alhamdulillah, mi smo ovdje u halki, poprilično mladi, poprilično nam je sadržaj o mladini. Znajte, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamu, u najtežim trenucima, kada je došao u Kur'an, kada je krenula objava, prva potiška su mu bila o mladini. Nemojte dozvoliti da mi budemo zatrovani onom klasičnom pričom, znate, idem ja njemu, ma neće on meni, pa neću ni ja njemu. Nije to čuvanje rodvijske veze. se tamo na jedno mjesto da je Resulula sa avitolu, idi ti njemu sve dok on tebi kaže nema bujruma tebi u mojoj kući. Dok on svojim odnosom prema tebi ne prozrokuje i kaže stani tebi ovdje barijera i ne idi dalje. E onda se ti isklonimo. Nemojte da budemo ili da živimo u takvu iluziju, a kada vidiš ja sam njemu otišao jedan put pa samo ošao dva put pa sam ošao tri put Evala, neću mu ja više kad neću od me. Zašto? Zašto da ne živimo u to? Osnovna zadaća, osnovna zadaća svi u nas, jeste da prenesemo emanet čega? Čega? Vjeri. Jel nas Allah je lešanumu zadužio, počastio nas islamom, mi, nama valja taj emanet prenosti dalje. Sutra zaslujemo poracu, taj emanet valja preneti na našu djecu, Balja prenijeti na, na, na naše rođake, na našu rodbinu i tako dalje i tako dalje. A kako emanet vjere prenijeti ako je rodbinska veza pokidana? Kako prenijeti emanet vjere ako je naša rodbinska veza pokidana? Zato vas molim i pozivam vas da razmišljam ovih deset dana o odnosu prema našoj rodinu da ako ne Allah ima da smo s nekim posvađani, da smo s nekim posvađani, da je s nekim prekinuta naša rodbinska veza, da nazovemo telefona, da kažemo ako je to negdje dalje, salam alaikum, eto, ja sam nazvo da vidim kako si se dobro. Jer dobro djelo u, u ovim danima je Allahu draži nego bilo kad drugo. Pa dobro djelo je i lijep govor i osmije šta kaže Resulullah? I osmije bratu musmanu je sadaka. A ako mu ne možeš pomoći, da kažem finansijski, nasmijemo se, progovorimo lijepo riječ. I to je prva stvar o kojoj želim da razmišljamo kada odavde kući krenemo. I da nam to bude zadatak ako voda do kurban bajrama ako znamo da nedo do Allah u našoj rodbi nima, da neko s nekim ne razgovara, da su to potilane veze, da nastojimo da te veze ponovo uspostavimo. I druga stvar o kojoj molim sve nas da razmišljamo jeste među ljudski odnosi. Odnosno šta mi nosimo u svojim prsima jedni prema drugim? Ima najjače veze od veze povjere. Ne. To je najjača veza. Da smo braća po vjeri i sestre po vjeri. I zato vas molim da razmišljamo šta u svojim prsima nosimo jedni prema drugima. Kakav je hal i stanje među nama. Koliko razmišljamo jedni o drugima. Koliko savjetujemo jedni drugi. Vrlo često, znate, nama i mama kažu, vrlo često, ono neka među vama bude skupina ljudi koja će pozivati na dobro odlačajno zlop, pa vrlo često kažu, to je naša zadača. Ovaj kuranski ajed ne isključuje nikoga od nas. Obaveza svakog od nas jeste da pozivamo na dobro, odračamo zla. Zato, u razmišljanju o našim halu ili u razmišljanju šta u svojim prsima nosimo jedni prema drugima, ja vas molim, dobro zapamtite ovu predaj. Dobro i upamtite. I možda će vam s ovom predajom biti te kako jasno. I te kako jasno zašto sam ove dvije stvari odabrao. Zašto vam nisam govorio o sećdih, o, o o noćnom namazu jer sećda u ovim danima i te kako ima svoj vrijednost. I noćni namazite kako ima svoju vrijednost. Zašto nisam o tome govorio? Zašto sam baš baš izabrao ove dvije stvari? Jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam sjedi u društvu sa svojim ashabima i razgovara I kaže on svojim ashabima, sada će na vrata ući čovjek iz džerneta. Sad zamislite, <laughs> zamislite da Rasulullah sallallahu anehi wa sallam obavještava ashabe o džernetli. A koje ga mogu o tome obavijesti nego Allah dželašanu preko Meleka Džibriva. Znači Allah posluo Meleka Džibriva da mu kaže za tog insana. I svi se sa ashabi nakon začuđene okrenili dole prema vratima. Kad neki čovjek nakon hiti prema džamiju, uzima abdest, ono trkom ulazi, klanja dvar i krata i sjede među. I šta posebno? Sutredan Allah, posanik sallallahu aleyhi ve sellem, opet sjedi sa ashabima i opet im veli, sada će na vrata uči čovjek iz dženneta. I sad se sa jazhabi začuđeno krenuli kontaju, sad će neko drugi ući. Kad on opet isti taj čovjek. I on opet trči, uzima abdest, klanja dvareka i sjeda u halku. Treći dan, Allaho posanik sallallahu alaihi ve sallam, istu stvar radi. Opet Allaho posanik ali i sallam, gledi svojim drugovima, sad će na vrata učiđen netlija. I jazhabi opet očekuju nekog sad trećih. Kad ono opet i treći dan, opet isti čovjek ulazi. I na isti način, kao i ova predhodna dva dana. A jedan od ashaba, Abdullah ibn Amr, ibn Asr, radijallahu anhum, nakon počeo sam sebe ispitivati, pa šta li ta ima kod sebe toliko, da je Allah, poslanika, njega opisao džennetljom. Da je Allahu posanik ali selam kazao za njega da je čovjek iz dženneta. A nikako to drugačije Allahu posanik nije mogo da ga nije džibril obavijestio od Allaha dželdašanu. Da mu nije donio vijest. I kaže Abdullah ibn Amr ma odo ja njenu tamo kući da vidim šta to on ima posebe. I zaputi sa Abdullah ibn Amr kod njega kući pokuca na selam selamu lejk malikum selam Eto, ja se malo sa babom preporiječio, malo smo se zavadili, pa da ja ne bi večeras boravio kod sebe kući, da to ne bi odšao dalje, da ne bi veća neka svađa izbila, bil ti mene primio goste kod sebe, ovo koju noć, bil me primio, prifatio dok u mene babu malo slegne, dok, što bi se reklo prenoći. Kažo vam njemu, ashab Allaho, ako se nikad bujnu. I Abdullah ibn Amr, mako začuđeno, Na večer gleda, posmatra šta ovaj radi. Ništa, klanjajaci u džematu, vrati se kući. Legne spavak. Ustane ujutru, uzme, ab, uzme abdes, ode na sabah u džaniju. Vrati se kući, malo šta uradi na namaze. Jedan dan, drugi dan, treći dan. Ništa posebno. Beli njemu. Abdullah ibn Amr, treći dan, kažemo ovako. Slušaj, ahbao. Između mene i mog babe nema ništa. Sve je u redu. Ali ja sam tražio načina kako da se tebi približim. Kako da budem tvojemu safiru u kući. Jer je Allaho poslanik a.s. za tebe kazao da si ti čovjek iz dženneta. A nije to poslanik mogu drugačije nego tako što je ga džibrilo obavijestio donijevši mu vijest od Allaha dželdašana. Pa sam kaže nastio da se približe, da ti budem goz, da vidim šta to ti posebno radiš. Pa Allah posanih sallallahu aleyhi wa sallam te na takvu gdje reču stari. je ovaj njemu. Pa eto vidio se Ja klanjam ove obavezne namaze, družim se s Kur'anom. Kaže Abdullah ibnar čak nema ni nočnog namaza. Znači sad svi normalno se ponašaju kaže njom Abdullah ibn Amr i krenu Abdullah ibn Amr kaže ovaj njemu stan vrati se malo i vrati se Abdullah ibn Amr kaže ovaj njemu postoji jedna stvar koja bi možda mogla biti razlog zašto je to Resulullah sallallahu alaihi wa sallam za meni kaza? ja kaže ujutru kad ustanem Na saba, kad uzimem abtest, ja stavim svoju desnu ruku na svoja prsa. I kažem ovako, gospodaru, daj da u ovim prsima ne bude zlobe niti zavisti prema bilo kojem od braće muslimana i sestare. Gospodaru, daj da u ovim prsima ne bude zavidnosti prema bilo kom je od muslimana kaže njemu abdullahi binami e to je razlog zašto je te Allaho posanik sallallahu alaihi wasallam najavio kao čovjeka iz Ovoj Ovo razlog zašto nisam možda govorio o nočnom namazu, da trebamo ovih se dana svakako se to podrazumijeva koliko možemo boraviti na, na, na namazu, na ruku, na sečiti, činiti dovu, sadaku dijeliti, jer čuli smo vrijednost ovih dana. Ali vas molim posebno ove, ove dvije stvari da razmislite o odnosu prema svojoj rodbini i odnosu prema svojoj braći i sestrama povjeri. Pogotovo da se prispitamo šta je u našim prsima prema mome bratu muslimanu i prema mojoj sestri muslimanke. Ovo su emaneti Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Ja kad god sam za mijenio na halki uvijek sam taj primjer govori. O emanetima povedimo računa ako Allaha volimo i njegovog poslanika ispunjavat ćemo ono što je manet, jel tako? jer ako babu i mamu volimo ako babo i majka ostave nešto ovo je manet što je hajr za nas, mi to gledamo da svim silama izvrši e zato ovo sve zbog čega se i sastavimo učeći slušaj uče ove manete Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nastavimo svojim životima primijenti jer sjetite se Selmana Farisija na samrti koji plaće Sad i Nebi Vekas ukazavšim ovako kad je ga Sad upitu zašto plaćeš selman jer to te strah smrti kaže ne plaćem nije me strah smrti kaže njemu Sad i Nebi Vekas pa zašto poslanik je umro s tobom bio zadovoljno strah me, jer ne znam jesam li ispunio emanet koji mi je Allah poslanik a.s.m. ostari jesam li ispunio emanet koji je Allah poslanik a.s.m. ostari da živim na Dunjaluku kada je on jedna samo prolaz na stanicu. <laughs> a pogleda kaže šta ja sve u svojoj kući imam? Tada je sad i ne bih počeo plakati kaza ovako tako mi Allah u njegove kući ništa nije bilo sve dvije posude iz koje je jeo iz koje je pio vodi. Jedna hasura na kojoj je spao. Ovaj primjer nas uvijek mora postaći da o emanetima Allahovog poslanika i selama a svaka njegova riječ je emanet nama. Da vodimo računa i da razmi Ja molim Allah da nam da snage, strpljenja, da nas obraduje na fakvom, bereketom i zdravljem, da blagodati ovih deset dana iskoristnu. Da kogoda inša Allah post i svako dobro delo koje radimo ovih deset dana, Allah nam upišu dobra djela i da bude zadovoljna s nama na ovom i na budućem svijetu. Amin. Prije nego što prečitamo hadis do kojeg smo došli i o kojem treba govoriti, ja ću vas zamoliti da se imam i Buharija sve sjetimo jednom fantihom. Hadis se nalazi u poglavlju ulaženje idolopoklonika u džami. Pričao nam je Kutejbe, a njemu lejs prenoseći od Sejda bin Ebu Seida, da je čuo Ebu Hureyru gdje govori Allahu poslanim sallallahu alaihi wasallam poslao je prema neždu konjanike i oni su doveli jednog čovjeka iz plemena Benu Hanife koji se zvaše su Mame bin Usab pa su ga privezali za jedan od džamijskih stubova. Kad se razgovarao sa Hafizom Kenanom i kad sam ispričao mi jednu priču vezano za ovoga Azhaba, on će kasni primiti islam koji je da kažem tako uhapšen prilikom te, te, kojeg su konjanic uhapšili, uhapšili koje je Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam poslao i takav je bio uvedeni u džami i sve za ne zastupi Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam tri dana uzastopno mu je dolazio i govorio da primi islam gdje izgovori kelme šehad. A on bi svaki put Allahovome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam odgovarao ovako. Ubićeš onoga čija je krv vrijedna. A ako mu oprostiš, oprosti ćeš zahvalno. I Boži poslanik kad god monovo kazao, krenuo je od njega i otišao. Sutredan bi opet Allahov poslanik došao i opet isto ponudio ovaj bi opet isto odgovorio. Treći dan je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao Hajde da ga pusti. Pustite ga. I taj su mame napustio Medinu. Odmakao se malo od Medine. Okupao se i vratio s Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selle isgovori kemi shahadat. Kaže mu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selle pa tri dana se boravio ovdje. 3 dana smo ti nudili. Kaže ja Allahov poslanik. Ali ja nisam htio da vi pomislite da sam ja iz straha primio isla. Sa licem licemirima ne možeš se puno dogovarati i ne možeš mu bilo šta ponuditi. Ali sa čovjekom koji ima stav izgrađen, stav koji ima izgrađen, svim se lahko možeš i dogovoriti i ponuditi mu i on će vrlo lahko neke stvari shvatiti. <laughs> šta znači imati tučnu strinu i kazati ne Allah poslijeće, ja neću da vi pomislite da ja iz straha primam Islama nego ga primam, nakon što si me pustio otišao sam, primam ga zato što to osjećam svojim srcem i svojim bićem. I ovdje je vrlo važno, ovaj ulazak ideologi poklonika, skoro je se desio jedan slučaj privikom ispraćaju hađija i moramo, generalno, moramo se malo naučiti da povedemo računa o nekim stvarima. Ipak, falallahu, mi nismo generacija koja živila u tom vaktu i zemanu kada su nam zabranjivali džamije i tako dalje i tako dalje da ne pričamo o tom vaktu i zemanu, jer, alhamdulillah, nismo živjeli u tom vaktu i zemanu. Živimo danas ovu slobodu, alhamdulillah. I moramo malo povesti računa prema ljudima koji su živjeli u tom nekom vaktu i zemanu kojima je zabranjivano bilo ulazak u džamiju. Ako nekad na neprimjeren način se... Na, ne, na neprimjeren način. Šta znači na neprimjeren način? Desilo je se da je došlo, da su dvije hanume došle da isprate nekoga nađi i sad uzdate pred džamijom. Nisu imali mahrame na glavi I prišao jedan čovjek i znate kako to kod nas ide Bošnjaka, pogotovo u malo ako je ter se sve u facu. A džek takva doći tako dalje i tako dalje. I šta se postigo? Da ona kaže neću više ni ulastiti u džamiju, sad ni klanjati. Šta može biti produkt našeg nekog odnosa ono HHU? na lahko nastojemo na jedan lijep način izdvojiti kazati Ne može tu tako, aha, u sestru, da trebalo bi ovako, trebalo ovako, trebalo. Moramo se generalno pogoditi mi mlađi danas alhamdulillah imamo tu mogućnost da se naučimo kako čimo savjetovati jedan i drugi. Jer ako je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem džamiju držio ovakvog čovjeka, znači koji nije bio prijet, koji je prilikom mafšinja nije bio musliman. Znači, ako je tu oko džamije se deseti takav, nastavimo na lijep način posavjetovati, možda ćemo postaći ako koboda, inša Allah, kod takve insana da dugotrajno budu vezani za džamiju, da dugotrajno budu vezani za sređu, da dugo, dugotrajno budu ako koboda, inša vezani za namaz. Ja molim Allaha, dželdašanuhu, da a koboda, inša Allah, nam se grijeh, nam naše oprosti, da s nama bude zadovoljan i na ovom i na budućem svijetu. Hafiz je me zamolio da vam prenesem a koboda idući četvrtak, je kurban Bayram neće biti halke, A poslje kurban bajerama prvi četvrtak alka počinje poslje akšan namaz. Da Allah će da bude zadovoljan sama vas svima na ovom i na budućem svijetu. Amin, ar a a l a l a l